tak ty pravidla cvičení se v hluboké koncentraci na základě objektu jsou vlastně stejný. Ovšem dech je speciální objekt, protože co se týče dechu, tak ten vlastně objekt dechu je to, čemu se říká element větru. Jo? A element větru nikdy nestojí. Hm? Vítr je pohyb. Hm? Z hlediska buddhistické filozofie veškerý pohyb, který máme, ať už v mysli, nebo mluvou, nebo tělem, je vlastně pohyb na základě elementu větru. Hm? A element buddhismu vysvětluje nejáství hm? Když vidíme elementy dátu, hm? to můžeme napsat na tabuli. mi můžeme to smazat. Hm? Až se stanete arahati, hm? doslova jste zabili veškerá zašpinění mysli, no tak co se stane? To všechno můžeme říct. Ano. Tak neuvidíte realitu na základě, to je Monika, to je Bedrich tady, to je Martin a tak dále. Hm? Ale uvidíte realitu na základě elementů. V hm? těle máme element větru, element země, element vody, element eh, ohně. Hm? No a jestliže budu arahat, tak uvidím Moniku, jakožto musím udělat speciální pozornost. Aha, to je Monika, no a vyjde vzpomínka, což je taky vlastně element, element percepce. No a to je Monika. Jo? No a Monika, myšlení jsou též vlastně elementy. Hm? Element počitku, element vnímání a tak dále. No a tělo jsou taky elementy. Hm? No a tím pádem vlastně v, mý, v, v mým pochopení, v mým rozlišování už neexistuje jáství. Jo? A tím pádem, jestli se to stane, no, tak budu arahatém, jo? Moje mysl se nemůže zašpinit, protože mysl se zašpení tím, že my vlastně nasazujeme pojem jáství na osoby a na věci ale ten pojem jáství v osobách a ve věcech není, hm? jestliže budu arhátem, tak prostě stůl je pouze vidění hm? a já poznám, že je to stůl, ale nemám, neupnu se na stůl, protože ho Nezačnu rozlišovat jako něco, co mě patří, co se mě líbí, co se mě nelíbí. V viděném pouze vidění, v slyšeném pouze slyšení a tak dále. To je stav arahata. Čili on se nemůže chytnout v sítě jáství. Dobrý ráno. Haló, haló, co se stalo? Brase v tancovalo. Hm? No a jestliže my si přivlastňujeme ty dátu, ty elementy, hm? no tak my vlastně tím pádem my se chytáme do samsárických sítí. Hm? Chytáme se nebo nechytáme? Chytáme se. Ale až budeme no tak se chytáme vědomně. Hm? Pokud nejsme no tak se chytáme nevědomky. Hm? No A tím pádem ty neblahé, škodlivé počitky a vnímání mají kontinuitu. Hm? Jestliže si je uvědomujeme plně, no, tak tu kontinuitu nemají vídou a my se z nich můžeme učit, protože se s nimi neidentifikujeme. To je meditace na nejáství. V učení žáků důraz je na nejáství osob, v učení bodhisattva důraz je na nejáství všech elementů. Stolu, židle, zrcadla, okna... Hmm? A jestliže takto medituji, no tak samozřejmě eh, takový pan Bakoš tež pro mě nebude. Hmm? Nechytím se do sítě chtění nebo odporu, hmm? protože vidím, že všechny elementy hmm? žádnému já nepatří. Hmm? A to, že nepatří já, to znamená, že jsou prázdný hmm? To je přístup mahajánové učení. No a teď meditace na dech je obzvláště důležitá, protože meditace na dech je vlastně to, co podle buddhistické tradice Budha použil pod stromem osvícení, aby získal realizaci toho, co realizoval a podle tradice, též aspoň tak učí e, písmo v Páli, podle tradice, když se ho ptali, když i Buddha potřebuje občas se od všeho odpojit a jít e, do e, ústraní, hm? a když šel do ústraní, Ananda se ho ptal, e, co v ústraní, na co medituje, tak odpověděl nadech. Hm? No, a podle Anapána Sutry komentáře, když se staneme Arahaty, když se staneme Budhy, když se staneme Borisatvy, stále nejlepší meditace je nadech, protože ten objekt je stále s námi. Hm? A vlastně buddhistické písmo tvrdí, když se nadechneme, tak se narodíme, když vydechneme tak zemřeme. Tak má člověk meditovat na den. Hm? Takže narození a smrt od sebe nejsou oddělení. Hm? Pro nás jsou od sebe oddělení, protože se chytáme do samsárických sítí. Hm? Ale když to děláme vědomně, může nám to pomoct, aby jsme zachránili sebe i druhý. Když to neděláme vědomě, tak to prostě jenom plaveme. No a proto postup utišení mysli je vlastně, princip je stejný, o tom jsme mluvili včera. Ten princip je stejný, jestli meditujeme na dech, jestli meditujeme na barvu, ta, ten objekt meditace, podle tradice učitel by měl pomoct žákovi najít správný objekt meditace, podle jeho tendencí mysli. Jo? Jestliže jako většina z nás nejvíc má tělesné touhy, hm? tak medituje na to, co není hezké, mrtvolky hm? a tak dále, části těla. Jestliže vidíme Hezkou dívku, jako je Monika, a díváme se na ní, na její vlásky, ty, ty jsou krásné, její postava taky krásná, ale když si vezmeme vlásek po vlásku, zub po zubu, hm? kost po kosti, sval po svalu, tak v těle nenajdeme absolutně nic krásného. Hm? No a stejně tak mrtvolky. Hm? Krásná meditace na mrtvolky, to se ještě praktikuje v Trevádových zemích, obzvláště v Tajsku. Hm? Nosí mniši stále sebou ty fotografie mrtvolek v různých stádiích dekompozice. Hm? No a aby v nich nepokračoval tělesný chtič. Hm? Tělesný chtíč není špatný, z hlediska bodhisattva, jestliže jsme si plně vědomí hm, toho, jak vyvstává, no, ale z hlediska je vždycky špatný. Jo? Rága je vždycky špatná. Ve, ve filozofii v sanskritu rága může být dobrá i může být špatná. A rága znamená co? Rága znamená, že se necháme zbarvit tím předmětem. Když se necháme zbavit tím předmětem, na který se soustředíme, který vnímáme, no tak my se chytíme do samsárických sítí. Buď ho chceme si privlastnit, anebo máme k němu nelibost. Hm? No a teď meditace na dech je ale speciální, protože dech je vlastně neutrální objekt, hm? je element větru, element větru není ani hezký, příjemný, ani nepříjemný, ale jestliže my chceme ho použít k meditaci, no my si ho musíme udělat příjemným. Hm? protože meditace, utišení je na základě toho, že Principu, že naše mysl zůstává u příjemného objektu. Ona nechce zůstat u e, předmětu, který se nám zdá být většinu, to jsou iluze, nepříjemný. Jo? To je princip mysli. I když se staneme e, osvícení, tak ten princip mysli tam stále bude. Že mysl chce zůstat. Nemusíme ji nutit k tomu, aby zůstala u příjemného počitku, který pochází z příjemného objektu a aby se chtěla odejít od objektu, který se nám zdá být nepříjemný. My tak reagujeme. Je to tak? Libost a nelibost je v nás hluboce zakoreněná. Jenomže rozdíl mezi Probuzenou bytostí a neprobuzenou bytostí je, že ty e, stavy hm? libosti a nelibosti nebere vážně. Hm? My, bytosti popletené, my je bereme vážně. No, Ale až se staneme arahatě, až se staneme skutečnými probuzenými bodysatvy, nebudeme je brát vážně. Protože to jsou všechno iluze. No, a teď dech, aby mysl mohla se usadit na tom dechu, musíme si ho udělat příjemný objekt. Hm? Jo? A když bude příjemný objekt, no, tak se u něj usadí. Něco se děje. A usadí se ne, jak jsme vysvětlili včera, na základě násilí, usadí se na základě bdělosti a uvědomění. Hm? Jestliže se mysl usadí na mentálním objektu, protože objekty utišení jsou mentální objekty, hm? my se nemůžeme utišit, Jestliže naše mysl je dominována pěti smysly. Jo? Proč? To je třeba si uvědomit. Proč se nemůžeme utěšit, jestli eh, mysl je venku? Pacienty, hm? pacienty. Hm? Tak. Eh, my se nemůžeme utišit, jestliže mysl je venku. Proč? Protože pět smyslů je položených na mentální vědomí. Hm? Podle darmy našich pět smyslů oko, uši, nos, jazyk, tělo je jako pět černých kamenů položených na podle Budistické filozofie na povrchu bubnu. Hm? No a jestliže vy, slyšíme venku nějaký zvuk, no tak ten aktivizuje se nejvíc sluchové vědomí. Takže ten černý kamen sluchového vědomí vyskočí nejvíš. Hm? No ale pak uvidíme něco zajímavého, no tak zase vyskočí nejvíš ten kámen vizuálního vědomí. Hm? No pak nás bolí komínko, ne, kolínko, <kly> A tak vyskočí nejvíc ten kámen tělesného vědomí. Čili mysl se nemůže stabilizovat, protože bude skákat tam, kde ten, jak vysvětluje Abhidharma, tam, kde ten impact hm, objektu toho smyslu bude nejhlubší. Takže ten kámen vyskočí nejvíc. No a pozornost se bude věnovat tomu kameni, který vyskočí nejvíc. No a to je opičí mysl. Hm? Opičí mysl se věnuje tomu smyslu, který vyskočí nejvíc, hm? když se jí líbí, tak ho chňapne, když se jí nelíbí, tak vycení zuby. Hm? No a to jsou přirozené reakce pro opici. Hm? Jenomže pro nás by to neměla být přirozená reakce. Hm? Protože aspoň bychom si měli myslet, že jsme něco lepšího než opice, hm? Proč jsme něco lepšího než opice? Protože máme přístup k abstraktnímu myšlení. Hm? A to abstraktní myšlení je založené na konceptech. Ale koncepty z jedné stránky nám približují realitu a z druhé stránky nám ji oddělují. Protože my se vlastně hněváme na koncepty, my si přivlastňujeme koncepty, my se chytáme konceptu... Hm? Ale koncepty jsou obraz reality, ale obraz reality není realita. Ten obraz reality je daný naší minulou zkušeností. Hm? To je třeba si uvědomit. Hm? A naše minulá zkušenost není objektivní, proto my se chytáme na to, co se nám líbí a nelíbí jinak. Hmm? To, co se líbí mně, se třeba nelíbí někomu jinému, a to, co se mně líbí nějakou dobu, možná za, za pár let, se mně to vůbec líbit nebude, a naopak bude to objekt nelibosti. Hmm? Zažili jsme to nebo ne? Hmm? No a tedy mysl se může usadnit jedině na e, objektu, který stojí. Hm? Ale v realitě, pokud studujeme buddhismus, žádný objekt vlastně stát nemůže, protože všecko, co zažíváme myslí a tělem, jsou procesy hm? a v procesu nic nestojí. To, co stojí, to, to je koncept, hm? který se o tom procesu tvoříme. Hm? A z hlediska buddhismu, ten koncept jáství v tom procesu je pomílená, pomílená, pomílené vnímání, pomílené, pomílený názor a pomílené rozdělování. Hm? A toto, tento pomílený názor pomílené vnímání a pomílené pochopení, to je to, čemu se říká nevěda v buddhismu. A vidia vidia znamená věda, a vidia je nevěda. My jsme nevědomí, nevědomí čeho. Že V procesu všechno, co vystává, je nestále, že všechno, co je nestále, nemůže nám prinést hm? e, kontinuji tu štěstí, prinese nám štěstí, ale jenom na, na nějakou dobu. Hm? A jestliže na to štěstí ulpíváme, no, tak pak nám přinese jenom e, zklamání. Hm? No a to, co e, nám nepatří, nemůže být já. Hm? To je buddhismus v kostce. V hm? kostce. Jinak se to vysvětluje, jiné jsou prostředky toho, aby jsme to pochopili, ale ten princip je stejný, ať už je, se jedná o Terevánu, Mahajánu, Tantrajánu. Hm? Ten princip je stejný. Jsme buddhisti, věříme v to, že to, co je nestálé, hm? nám nemůže přinést kontinuitu v, v pohodě. to, co nám přinese kontinuitu do mysli, to jsou vlastně koncepty. Hm? Tedy aby, když meditujeme na dechu, jestliže chceme, aby ten dech se stal objektem diány, hm? musí se mysl postavit na tom dechu. A aby se postavila na tom dechu, hm? musíme pozorovat ten dech Hm? Jak, jestliže se mysl ustálí na tom dechu, no, tak my pozorujeme koncept dechu. Hm? Protože vítr se nemůže nikdy, Dech je vítr a vítr se nemůže nikdy zastavit. Hm? Jestliže chceme zastavit vítr, no, tak jsme blázni. No ale my vlastně děláme to, co. Se dělat nesluší, my musíme ten vítr zastavit tím, že si vytvoříme jasný koncept toho dechu. Hm? A jak si vytvoříme jasný koncept toho dechu? Že v čínské tradici, hm? modika se o tom zmínila, je meditace na dech, je obzvláště. Nejhluběji zkoumána v tradici Tientai a nazývá se šest krásných brán. Tři brány patří utišení a tři brány patří moudrosti. Když utišení a moudrost jsou v harmonii, můžeme použít teh k osvobození. Ale my teď probíráme tu stránku utišení a stránka utišení je založená na třech krocích. Tři stádia utišení. Hm? Jako včera jsme mluvili o devíti stádiích utišení, v meditaci na dech se mluví o třech stádích utišení. Hm? První stádium utišení se nazývá Počítání. Chcete se naučit sanskrit nebo čínský. Jo. je Jo? A v sutře Anapána Saty, stojí za to si to prostudovat, my jsme se to museli učit spaměť. Hm? První vstup do meditace na dech se nazývá Satova Asasati, Satova Pasasati. Nadechují se vědomně hm? se Saty, to znamená vědomně, a vydechuju vědomně. Čili každýho nádechu a výdechu jsem si vědom. A to, je, to se nazývá počítání. Mám to napsat taky pálit? Chceš to? Zajímá tě to, ne. no, Nemu. to, to? Nemusím. Ty se nechceš učit Satova, Satová, satova, satová. Satová. Satová. Satová. Satová. satová, No, jestliže. Počítáme dech, normálně ta disciplína počítání dechu se v čínské tradici byle strašně vážně. A je tedy v tradici těntaj, to znamená, že my počítáme dech. Nejlepší je, můžeme počítat nádech jedna, výdech dvě. Ale nejlepší je počítat nádech výdech 1, nádech výdech 2, nádech výdech 3, nádech výdech 4 až nádech výdech 10. To je základ. Jestliže jsme schopni zůstat u toho dechu, aniž by se mysl pohla někam jinam eh, desetkrát, no tak děláme. Nádech, výdech, nádech, výdech jedna, nádech, výdech, nádech, výdech dvě, nádech, výdech, nádech, výdech tři, jo. Jestliže se nám to podaří, no tak zkoušíme nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech jedna, hm? nádech, výdech, nádech. No a když mysl odejde od toho dechu, no vrátíme se znova k jedničce, Tím se vlastně potrestáme. Hm? Mm -hmm. No a teď, jestliže jste schopní hm? se udělat nádech, výdech, nádech, výdech, eh, deset jako jedna hm? a nádech, výdech, nádech, výdech, deset jako jedna, to znamená 100 nádechů a výdechů bez toho, aby se mysl hnula někam jinam, hm? no tak můžete zase eh, deset nádechů, výdechů jako jedna, a devět nádechů, výdechů jako jedna, osm nádechů, výdechů jako jedna, sedm nádechů, výdechů jako jedna, až se vrátíte zpět k jednomu nádechu a dole. A kdy, jestliže se vám to podaří, hm, ta sada nahoru, stokrát nádech, výdech a zase stokrát nádech, výdech, eh, jestli se vám to podaří, tak jste mistři hm, v disciplíně <laughs> počítání. Hmm? Normálně to nikdo nedělá, aspoň o nikom, kdo to dělá, nevím. Hmm? Ale jestliže máte zájem o nedualistickou tradici, a většina z nás má oni zájem, třeba v tibetské tradici zázračný číslo je 21. Jestliže můžete zůstat, u nádechu a výdechu jedna dvacetkrát, aniž by se mysl pohnula, můžete se začít učit meditovat na tu mysl, která se nepohne. Ta se stane objekt. Hm? A když se pohne, no tak zase začínáme. 1,20 je základ, pokud těch 120 dvacet vědomně nezažijem ten nádech, výdech jedna krát no tak Nemůžete začít meditovat na tu mysl, která se nehýbe. Jo? No ale jestliže víc než 21, čím víc než 21, tím lepší. No a jestliže u té mysli zůstanete 200 nádechů a výdechů, no tak to je solidní základ. Hm? Ale dneska už asi nikdo tak ne medituje a většina z nás nemá tu trpělivost, co měli naši předkové. Hm? Dneska každý chce rychlé výsledky, jo? No a to nás vlastně přivádí do eh, horší a horších mentálních stavů, protože chceme rychle, rychle si osvojit něco, co naši předkové studovali celou generaci. A se vzdělanými učiteli, kteří mají bezprostřední zkušenost. Proto, kdo něco umí, jako tady náš přítel Bakoš, nebo trošku i já, tak neřekne nikdy, že já mám nějakou džánu nebo já mám nějakou realizaci, ale řekne, že jsem studoval u toho a toho učitele hm? a ten mě předal tohle a tohle tu techniku. Hm? Nikdy neřekne, já mám žánu, já jsem sota pana, já mám realizat druhý stupen probuzení, tretí. Když to někdo řekne, no tak je, to znamená, že nic nemá. Hm? Protože tyhle věci ty zprostředkuje učitel, zprostředkuje tradice. Hm? Je důležité to poznat. No a tak, jestliže jsme schopni hm, zůstat vědomě v dechu, satová asesaty, satová asesaty, s vidělostí se nadechuju, s bělostí se vydechuju a kromě dechu hm, se nezabývá mysl něčím jiným. To je ganana. Je počítání. To se může dělat doslova a nemusí se to dělat doslova, můžete si též uvědomit mentálně: teď se nadýchuju, teď se vydechuju. To, o čem jsme mluvili, Vitarka Vitálka je síla, která též vytváří řeč. Řeč nám též může pomoct zůstat u objektu na který my kontemplujeme, na kterým meditujeme. Hm? Když si řeknu nadechuju se, vydechuju se, nadechuju se, vydechuju se, mysl nejde nikam jinam. Proč nejde nikam jinam? Protože ta vitarka se usadila na tom slovesném vyjádření té reality. Hm? Proto vytárka je to, aspoň v buddhistické filozofii, co vytváří řeč. No, ale jestliže se ta řeč vytvoří a mysl zůstane u toho objektu pak ta řeč se stává nesmysl. My potřebujeme řeč, pokud jsme se u toho objektu neusadili. Když jsme se u toho objektu usadili, řeč no nedává žádný smysl. No a pak se můžeme dostat do těch jemných stavů. Hm? řeč je jakoby host reality. Ale není realita. Je host reality. Hm? Další stádium, jestliže jsme se naučili počítání, to znamená, že eh, s uvědoměním a s jasností vnímáme hm, každý nádech a výdech, jestliže mysl odchází o toho objektu meditace, my ji musíme vrátit ne silou, ale v dělosti, zpět k tomu objektu. Pokud ji navracíme silou, tak máme to, o čem jsme mluvili včera. Transport na základě síly, vůle a to nám nikdy nepřinese žádný eh, blaho. My meditujeme na utišení, my meditujeme na blaho utišení. Jestliže poznáme to blaho utišení, no tak pak veškeré jiné blaho pro nás nemá velký význam. Protože to blaho utišení, blaho mentálního vědomí je daleko hlubší než blaho, které můžeme poznat tělem. A jestliže paradox je, jestliže poznáme to blaho vědomím, pak o to víc my můžeme užívat hm? toho tělesného blaha. Protože užíváme tělesného blaha, protože mysl se na něj nelepí. To je tantra. Hm? Jestliže se mysl na něj lepí, no tak jak si ho můžeme užívat? Pak budeme frustrovaný, jestli přestane? Je to Tak. Jestliže jsme schopni tedy na základě saty, na základě bdělosti vnímat hm? mnoho nádechu a výdechu, aniž by se mysl rozptilovala, nebo aniž by mysl klesala, ztrácila jasnost objektu, hm? pak automaticky, nemusíme na to myslet, automaticky jsme ve stádiu Anugamana. Sledování. Počkej, hm? suji si, si, se šíši, se vysvětlený v sutře, my jsme se to museli učit naspomnět, v sutře pána Saty to vysvětluje digam va asasanto, digam asasamity pajanati, digam va pasasanto, digam pasasamity pajanati, rasam va asasanto, rasam asasamity pajanati, rasam pasasanto, rasam pasasamity pajanati. To znamená, hm? když nadechuji dlouhý dech, jsem si plně vědom toho, že nadechuju dlouhý dech, když vydechuju dlouhý dech, jsem si plně vědom toho, že vydechuju dlouhý dech, když nadechuju krátký dech, jsem si plně vědom toho, že nadechuju krátký dech, když vydechuju krátký dech, jsem si plně vědom toho, že vydechuju krátký dech. To jsou ty první dvě cvičení. Anapána sutra vysvětluje meditaci na dech na základě čtyř cvičení. Předběžné cvičení je bděle se nadechovat a bděle vydechovat. První dvě cvičení se nadechuji s plným uvědoměním dlouhý dech, vydechuji s plným uvědoměním dlouhý dech. Teď ale pozor, my můžeme nadechovat dlouhý dech a vydechovat krátký dech. A zase nadechovat krátký dech a vydechovat dlouhý dech. Hm? Ale když nadechujeme dlouhý dech, my nemůžeme v stejný době nadechovat krátký dech. A když vydechujeme dlouhý dech, my nemůžeme ve stejné době vydechovat krátký dech. To je jasný, že jo? Hm? No a teď proč první dlouhý dech a pak krátký dech? Velice důležitý. Když se dostaneme hlouběji do meditace, první stádium je, že se relaxujeme. Jo? Relaxujeme tělo v pevné pozici. Asána hm? znamená, že jsme v pevné tělesné pozici a ta pevná tělesná pozice je příjemná. Jestliže ta pevná tělesná pozice není příjemná, tak my v ní nezůstane. Hm? Vidíme to jasně? Hm? definice správný pozice je, že je příjemná a pevná. Pevná znamená, že těch 18 obratlů e, jsou ideálně jako e, sloup srazený jedny, jeden na druhý. Jo? To je ideální stav. Jestliže ten stav máme, tak pak můžeme sedět celý den. Když jsem byl v Indii, Naproti mě byl prodavač tabáku, pán, a, a ten seděl celý den, vychytlej, seděl celý den se skříženými nohama, ani se nepohnul, ale o Jozefovi, o meditaci nevěděl vůbec nic. Prodával jenom tabák a, a příjemný člověk. A když Tělo zvykne, zvykne, tak vůbec nemusí nakládat žádný úsilí, je to pro něj přirozená pozice. Když nemá tu pozici, tak se necítí dobře. No a my, protože jsme zvyklí sedět na židli, tak se necítíme dobře na zemi, no ale tělo si může zvyknout. Pokud nemáme nějaké překážky, jako já, že jsme měli karambol a já nevím, co tak tělo si zvykne, ale nezvyká si ze dne na den, zvyká si po dlouhý době. Samozřejmě tělo je zvyk. No a teď, proč první dlouhý dech a pak krátký dech? To je třeba pochopit. A teď budeme meditovat, aby jsme to pochopili na základě praxe, ne na základě teorie. Na základě teorie to nikdy nepochopíme. Hm? My můžeme to přečíst, ale nikdy to nepochopíme, pokud to sami nezažijeme. Jestliže naše mysl hm? se usadí na tom objektu a ten objekt Zůstane jasný, hm? co se stane? Nejprve se relaxujeme, budeme mít dlouhý dech, příjemný hm? dech, no ale jestliže u toho dechu zůstaneme a koncentrace se zlepší, dech se začne zkracovat. Dech se začne zkracovat. Dech se začne zkracovat proto, protože ten dech, který patří koncentraci a moudrosti, je jemný dech. A jemný dech se zkracuje. Hm? Jemný dech se zkracuje. Tak jako když se nadechujeme a vydechujeme nosem nebo ústy, no tak to je hrubý dech. Jestliže se nenadechujeme e, ústy, no, přesto naše tělo dýchá. Jenomže to dýchání je rychlý. Hm? Jako puls se, srdce se otvírá, zavírá, otvírá, zavírá, otvírá, zavírá. To je tež dýchání. To je tež element větru. Hm? Energie. Energie znamená prána. Prána je jemný vítr. Teď, jestliže cvičíme bojové umění, my se chceme ten jemný vítr bezprostředně poznat. A poznat, jak ten jemný vítr nám pracuje v našem těle. Na to potřebujeme nějaký systém, aby jsme to poznali. Stejně tak, aby jsme poznali mysl, potřebujeme systém. Bez systému my tu mysl nepoznáme. Když ji poznáme, tak ten systém ji můžeme vyhodit nebo měnit. Ale aby mysl něco uchopila, aby tělo něco uchopilo, potřebuje to systém. A stejně tak, co se týče dýchání, my potřebujeme systém, kde si uvědomujeme dech na různých místech. Hm? To je celá věda experimentovat s dechem na různých místech, protože dech a mysl jsou nerozlučitelný. Hm? Proč? Protože mysl se přenáší k objektu na základě prány, na základě energie. Hm? Jemná energie i hrubá energie. Obě přenáší mysl k objektu. No a teď my meditujeme a koncentrace, stejně tak jako moudrost, přináší otevření k jemnému objektu. Bez koncentrace a moudrosti my vlastně Ti jemné objekty nejsou otevřené pro mysl. Ten jemný objekt se otevře, jestliže máme hlubokou koncentraci a máme moudrost tu hlubokou koncentraci správně využít. Správně využít znamená co? Že nám nepatří. to je buddhistická filozofie. My si přivlastňujeme to, co je hrubé, ale to, co je jemné, hm? si tak rychle nepřivlastníme, protože ta jemnost objektu, jemnost počítku, jemnost vnímání je spojená s moudrostí. Proto koncentrace a moudrost by měly jít společně. Hm? No a teď, když koncentrace a moudrost jdou společně, co se stane? Hm? Třetí stádium meditace je: Sabaka patisamvedi samvedy a se s námi ty sikaty, sabaka pati samvedy, s námi ty sikaty. Já se nadechuju a vydechuju, hm? a přitom jsem si vědom celého těla. Nadechuju se a vydechuju a jsem si vědom celého těla. V teorii eh, Mahajánového učení, o tom teď nebudeme mluvit, protože hlavním objektem teď jsou se dostat do džány. No a dostat se do džány co nejrychleji je lepší používat možná tervádové techniky. Hm? V teravádový technice my dáváme... Hm? Pozornost na dech tak, že se soustředíme na to místo, kde hm, ten tělesný počítek a mentální počítek dechu se spojí dohromady. Hm. Je to jasný? Hm? A to je většinou to je ten dotyk dechu pod nosem, anebo na špičce nosu. Hm? Číně ani tvrdí, že eh, Číňani nás, odvláště Japonci nás nazývají eh, dlouhý nos. Hm? Oni se myslí, co Evropan, tento je dlouhý nos, kaupí. <laughs> Proto pro Evropany učejí hlavně na, na špičce nosu, pro Číňani na horní rtu, ale ono to tak jednoduchý není. Pro většinu z nás to bude asi eh, jednodušší to pozorovat na horní rtu a ten dotyk dechu na horní mrtu, tam, kde se dotýká tělo, dech a mysl tomu se říká Ana pána nimita krásný slovo nimita Ana je nádech a pána je výdech, nádech výdech má obraz. Obraz se jmenuje Nimita. A na pána Nimita. Nimita znamená tež symbol hm? a v čínské tradici. Nimita se dá tež překládat jako e, vyvstání. Hm? Aby něco vystalo, musíme mít obraz té věci. Že jo? Čili nimita je tež vyvstání, je obraz, je symbol. Hm? No a teď, jestliže praktikujeme Anugamana, Jestliže praktikujeme sledování dlouhého dechu nebo krátkého dechu, my si nevybíráme, my jenom vědomě pozorujeme příčinu dlouhého dechu a příčinu krátkého dechu. Jestliže jsme dlouho si vědomí příčiny dlouhého dechu, uvolnění, cítíme se fajn, no tak dech se začne zkracovat. Některé meditátory, já mám trošku zkušenosti jako učitel meditace, se pak začínou, začnou bát. Co se děje, co se děje, teď se dech zkracuje a e, mám něco, dělám něco špatně. Neděláš nic špatně, to je přirozený proces. Ten dech, který je jemný a u kterého zůstává ten meditátor na základě moudrosti, ten se přirozeně začíná zkracovat. Jenomže začátečníci v meditaci nejsou na to zvyklí hm? no a tak budou vyjevení. Hm? No a proto potřebuje být ten učitel, který je nakopný a řekne, nic divného se neděje, uvolni se, hm? aby se Uvolnil potřebuješ moudrost. Jestliže se neuvolníš, je to znamení toho, že tu moudrost nemáš. Hm? No a když se uvolní na tom jemném dechu, hm? tak má přístup vlastně k tomu hlubokým věmu, k tomu prohloubení. Když se neuvolní, no tak ten přístup k prohloubení nebude mít. No a teď? Pokud není dobrý učitel, pokud ne, nemáme zkušenosti, no tak když se začne dech zkracovat, tak e, stuhne člověk. Jenomže právě opak ho přinese do těch stavů, který hledá. Právě v tom zkracování dechu se musí uvolňovat. Proto podle právě Viu Miao Men, ten dech, který nás vede do těch hlubokých stavů koncentrace, musí být jemný, nesmí dělat žádný zvuk a musí být kontinuální. Pak se bude zkracovat. Hm? Jeden dech navazuje na druhý. Jo? A to je předpoklad toho, aby jsme se dostali hluboko do toho procesu a ten proces koncentrace je, že se tělo, toto tělo, tělo dechu a tělo mysli, tělo má stejný význam v sanskritu, jako agregát. Tělo je něco, co je mnoho složek spojených dohromady. Hm? Mysl je též mnoho složek spojených dohromady počitky, vnímání, vůle, rozlišování a tak dále. To jsou všechno složky, které se spojují dohromady v jedné mysli. Je to tak? Právě proto, když to poznáme, budeme se méně s tou myslí identifikovat. A nebudeme si myslet, že myslím, proto jsem, ale myslím, proto je proces myšlení. A ten proces myšlení já chci poznat, protože jsem yogín. Když ho nepoznám, tak já se z těch pout myslí nedostanu. Není možné. To je stejný ve všech systémech yogí. No, a jak to poznám? Právě, že tu mysl zjemňuji. Jestliže se mysl zjemňuje, zjemňuje se počítek, zjemňuje se vnímání a zjemňuje se rozlišování. A to je ten proces, sabaká japaty sam vedy a se sami ty sikaty, sabaká sam vedy, pase se sami ty sykaty. Já vědomě nadechuji, vědomě vydechuji celým tělem. A celé tělo jsou vlastně tři těla. Tělo mysli, která se spojuje hm, s tělem na tom místě, kde cítíme dech. Hm. Tělo dechu, který je pak kontinuální a zjemňuje se. Hm. A tělo těch čtyř elementů, který na tom místě dotyku se zjemňují. Jestliže se zjemňují, čtyři elementy na tom místě dotyku, pak se zjemňují i v celém těle, protože tělo je jeden celek. Hm? Je nám to jasný? Hm? Tělo je jeden celek. Jestliže zjemníme hm, tu mysl a to vnímání na jednom místě, no tak automaticky pak se též zjemňuje v celém těle, protože Tělo je jeden celek a nemůžeme ty jeho části striktně od sebe rozdělit. Ty na sebe navazují. No a jestliže jsme schopni vnímat ty tři těla na jednom místě, kde se koncentrujeme na dotyk těla, dechu a mysli, no, tak my se můžeme dostat do toho třetího stádia. Používáme sanky tak to je stápana. Neplést si to s tím, co jsme se učili včera, tam to začíná, stápana. Stápana znamená juicy. Hm? Ju znamená bydlet. Hm? My bydlíme myslí tělem a dýcháním na tý Mimita. Na tom místě, kde se pro nás dech vyjevuje. řekněme kde ten obraz dechu. My ho můžeme použít, aby se v něm mysl usadila. Jestliže mysl se usadí v tom obraze dechu, no tomu se říká stápaná. No a jestliže se usadí v tom eh, obraze dechu, můžeme vstoupit do první diany. A ten proces usazování podle maga, to je pouze do maga, ten máte tři stádie. První je Parikama. Já používám pály, protože to jinde žádné tradice, nenajdeme. Ugaha. parikama nimita, ugaha nimita, pati gaha Tři druhé nimita, tři druhé obrazu dechu. První je přípravný parikama, znamená parikrama, přípravný stadium Prohloubení se v dech, to přípravný stádium prohloubení se dech se manifestuje, že na tom místě, kde cítíme dech, kde vnímáme dech, kde sjednocujeme tělo s dechem, sjednocujeme mysl s dechem, se objevují jisté, jisté barvy. My vnímáme ho společně, většinou to je šedá barva, nebo spontánně se tam objevují jakoby jiskričky, hm? většinou nejasné jiskřičky, ale takové mlhavé jiskřičky. To znamená, že jsme v přípravném stádiu posazení se na ten obraz dechu, na ten symbol dechu, který jsme si v mysli vytvořili. Jestliže ty ugaha znamená ut graha, ut graha znamená pick up. Ut je nahoru, graha je chycení. Hm? V to překládají jako čísla. Hm? Tohle točí. Čísla. Tohle, chto, to se tomu říká, je šance, Shiansu-shian, přípravý. Tohle je třeho A patigaha nimita, to znamená Reflexivní image. Hm? Ten reflexivní image, to je objekt připravného, připravné džány, přípravného samády, první džány, druhé džány, třetí džány, čtvrté džány. Všechny diány na základě dechu jsou na základě tohoto reflexivního obrazu dechu, který jsme si vytvořili v mysli samotné. Tím pádem se mysl může usadit na tomto obrazu ze začátku pomocí ty vytárky, vyčáry, pak ta vytárka, vyčára se s námi bude stát hruba, tak zmizí, pak se nám bude stát to radování se z objektu hrubé tak zmizí, dostaneme se do třetí diány, no pak i ta slast, kterou cítíme na základě tohoto mentálního objektu se nám bude zdát hruba. no a my se od všeho odpojíme a můžeme se dostat do té skutečné džány, perfektní džány, to je čtvrtá džána. A ta čtvrtá džána v sanskritu se říká sadriša Nirvana, šians Něpan. Je podobná Nirvana, ale není Nirvana. Protože ta čtvrtá dhyana je jako Nirvana, protože se není, není tendence se uchytit u toho, co je příjemné, anebo odmítat to, co je nepříjemné. Takže to je jako Nirvana, ale. Na základě objektu, na který se může mysl pověsit. Jenomže na Nirvánu se nikdo pověsit nemůže, proto je Nirván. Hm? No a tak jsme probrali teorii. No a jdeme do praxe. Kolik je hodin teď?